ذکر کرو چې تعلیق ستا ہوئی شاہات ترک دامل لا فالی قلوب لفظن کی مانن خلی مانیعین تو وہ جی دشا نا یو مانیع ہم مانیع افتا نمبر ایک یو مانیع, مانیع. مانیع. یو مانیع لقد چه په دې مفولين وباتي ماينافي داخلي شي ماينافي زش خلده واقعي شي د افال قلوب واخياشي مخ کې د نفينه لقد علم تمام هؤلاء ينتقون لقد علم تمام هؤلاء ينتقون چې دا مفولين چې کم دنو اف قلوب د واقع شي به چابانې ما ماضدون خامون دی واقع شي مخکې د ن نه چې د واقع شي چې کمو مخکې د اې ناف نه سر ناف نه واقع شي جي کممو مخکې د اې لَكَ تَظُنُّونَ إِلَّا بِاسْتُم إِلَّا قَلِيلًا تَظُنُّونَ إِلَّا بِاسْتُم إِلَّا قَلِيلًا او سدرين دادي چې دی واقعي شي مخ کې د لاي نافينا مخ کې چانه د لاي نافينا لک عالمت اللا زيد عندک عالمت اللا زيد عندک سلوورم چې دای چې کندنو پان دي دې مخ کې چې کمنو دلآمی تا کې دی نه دلامي ابتدايي نه چې مخ کې واقع شه دلآمی ابتدايي نه لقد علم لمن اشتراه ماله في الاخره من خلاق لقد علم لمن اشتراه ماله في الاخره من خلق چېد واقع شي مخکې د لا م قسم نه مخکې د چاانه لاې قسم لا یقو زیدن نه لا یکو زیدن فقم دا دی سده وی वाक्य شي ذا فالقلو مخ کې د استفهام نه دې استفهام بیا مختلفه طریقه دي یو چې یو د مفعولین او نه هغه اسم استفهامي یو د مفعولین نه اسم یې استفام لَكَ لِنَا لَمَا أَيُّوْاحِزْبَيْنِım ëَّاسْوَالِ مَا لَبِثُو امَدَاتٌ لِنَا لَمَا أَيُّوْا حِزْوَالِ مَا لَبِثُو امَدَاتٌ او بی جن دگانا یودم اپولیرون سٹری اسم استفام دویم یاد یودم اپولیرونم او ياو چې کم درو مفولينو نماز پېچا دا اېفانطا لك علمت ابو من زيدن زننته غلام قيهم قائم غلام قيهم قائم در ام چې چه حرف استفام داخل لے پہ مفهول باندی دا حرف استفام مخی خوش پہ استفام حرف استفام پہ یا مفهول سدی لکا علم تو عزیدن قاما ام عمرون یا قائمون علم تو عزیدن قائمون ام عمرون یا هل علمت هل زید قائم ام عمرو دلته اوسار به استفهام په مفورن ما انځره سړډی زروي خبري وي دا کله کله سړډی باندې اشکال واري تشی لاکه قران مسجد کې لینا علم اي الحزبين لنعلم بودا شي کاسو ګټه وای شي ايو لسنور کوي لسنور کوي لینا علم اي الحزبين افسل ما لبيتو راولې لکه داس دا جوابونه بهستا یادې بیا یا چې کله تا یاد کوي اللههسې یادګورو خوې خبره دا شپ مې او چې مخکې د نه ما ناف یا مخکې د ا ناف یا د لای ناف دا در نهفی او دوه تا کېدونه لاې تا کې لاې پداه تا کې یا لاې خ دوا دوه درې سوشو پینزو او چې مخ خریچانی استفانو دبر سلام نه دا اگر دومره ګرانوم کړئ علاګه صرف معمولې تكونتي غیرت واړی هیڅ نه لګه که راځي لو غیرت سړی کی نو بیا یادولش او چې نیلسره به غیرت کیه د دې سبب ولته زمې تعليقه قبل ان فیما لازم غنا واجب غنا تعلیق غره حلغا کی جوویز بیلیو حلغا کیسا بیلیو؟ جوویز یعنی حلغا جائز ہوا که کول ریک دی نکولا ای کتال اختیارو تالیق کتال اختیارو نشت دی ایل تا زمین بیلی دی تالیق واجب دی تالیق سشد دی؟ واجب نول تا زمین تالیق آست دی کم دنو لازم گرن تالیق لرا مخی دا ونفی دمیم شواقه شوی دا فالق قلوب مخ کید ماینا یا د الینا فینا یا د لاینا او لا مبتدا او قسم کذا لام ابتدايه او قسم یا همدغه شانتی دی پونس ویګره د لا مبتدا مرفوده ګره لام مبتدا ان او قسم کذا خبر دی لام ابتدايه او لام قسمیا کذا ده پسند ما اولا او اندی په تعلیق کې والاستفهام ذالو ان ختم او دا پر د استفهام چې کوم دی دا حکم د تعلیق چه دی دې د پاره واجب ګړنل شو دی نه واجب دی لعلم ارقان و ظنتهما tadyatun li wahidim multazama دا اوس استفنایاتو باندې غاړې لګې لګې ذکر کړي موږ مخ کې ویلو علم چې کمدنو دوا قسمه یو علم چې د خالق قلوب نو کنه او بل علم شارجه کمندنو عرفانيو علم سو عرفاني نه علمي عرفاني متادقي کې چا دا واحد واحدته لَكَ أَخْرَجَكُمْ مِنْبُتُونِ اُمَّاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا یعنی لا تعریفون دیتا علم و عرفانی ہوئی علم و عرفانی متعددقی کیتا تھا او زون نتومتی زون یو په معنی دو گمان ہوگا نا او دیم زون رازی پر معنی دو تحمت پانے معنی چاہا تحمت پانے چو معنی نو بیا موږ کوم د نو او داغه داغه کیږي بیا زون په تا د کیږي مفولي مجید کې زوان په مان تومت تهمت راغله په ما هو عل <تصال> الغیب بسونین دا جزوی سره جی سره جی څو سره قرات مشهور قرات چې موږ د جبراییل پروت ته وبا غواغابي غونین او غ غ خ لسان ب چې کمرو اواداتې غولیا سره یوځای که نه نو مشهور خ دغه دی او دغه غان نه غوننو غات سرې خات سره جی شي خ د غ وي نو غات سرهجی شي دا چې کمو په معدو بخلبانې دی وما هو على الغيب بظنين دا نبی علیہ السلام په وحیان دی بخلا چې د وحي بیان نکي نلله وحي سکي او چې د واه په زواشي زوا په پیرای زوا وما هو على الغيب بظنين نلله نبی علیہ السلام په غیب او تهمتي چې ګینه د دی غیب باندې پويږي په غیب او دا ما را پکې نا چې نه د دې په ځای بوانې پویا چې ته مو ملګري ترجمه کوله خپاکی یې کولا کنه خپاکی یې موږ چې کم ملګري درس کوي کنه ولپسې ترجمه مطالعه خامخ کنور څګوري کنه ګوري فلګل ولپسې ترجمه ته یې مطالعه خامخه کوې تا مو عاي چې ملګرا زي تا مو من کله ګل ورکول کیږي د ترجمه یې د استازانو را تا ٹک دا خبره گوره غلطه نا استازانو را تا ٹک خولی که نا او خون منگا تا گمدنو پوشیونی و منگ زان لپده نا یو مانا غزتی بس منگای دا جودی منگ ته چا کری دا استاز کری دا او اغا یاده کری او بس هغه کو او اغا پکینا غلطه نا گوری که زرزی ترجمه دا پارا فتح الرحمن گوری یا اب زلو تراجم نه تو ډیر زبردشې د ژثو ترجمې لابل زلو تراجم دا شاپور شیخ ابراهیم الله زنه ته کوم نو په لکه خیر چا ته تاسو کوله په پښتو نو دا غالي کوری بیا تاسو خلک له چرونو ته خپل څه کوي ترجمې کې لور خیر دی چند تا, تا ترجمه که خبال جماعتون که یا رو کو یا نیمه رو کو وی گوری خواه پارسیبانان فتو الرحمن گوری در حضرت شای رحمه الله شای ولی الله سی بفتو الرحمن تبصیر دیگه نده فارسایی که لبزی ترجمه ده دا مزیداره ده دا. دیگه نخوه کل ترجمه ده نا گوری دست دلمه گویزان تا شیخان موی تزل شیخان نیده تیره سیاټ لکه غلط کیږي سیاټ تیرا کومه شرمودي سي الله خداتي pano bas کو په پېپم درکو رجب کی یا رجب شي غلطه ترجمه زو کومه کنه چې لیکون درا جوړولي دا ستارت ارباس لیکون درا څنګه د ختم شي؟ دا ترجمه تل واره کوي په دې سوچو چې دا ټیک ټاک را. تر. زه مونږ ته کوم ډول مشهبول کاری شي اف اف دا راته. واڅي یو پیرا ترس راځي د وخت ختم لانو جوړ شي پروګرام دراغي وی دا کپري تلجوت سره مل کار دی. ټول ترجمه د قرآن مجید کې ویدا ترجمه غلا تشہیرا دا شیرا دا شیرا د ټول را دوي را راستي نو خپاکی گئی ما پتا شو کې زموږه ترجمه چا د استاد نوم نه دا کړی او بل تل تان نه کړی په خپاره تقریبا چې ما 13 ذلین زیات قرآن مجید د استادان نه ویلې او بیا چې کمیونټي ویلې بده په خپل زم مدرسې دیار لسم کالله پاولنی کال باندې څنګه نو دورانوا اولنی کال تر کابل وشانت تلوم په پپل خان د رجب دوره شروع شوه دا ټول اس کال چې کمنو د رجب دوره وشوا تری سر در د رمضان وشوا تقریبا 15 کاله هروسه کال تری زری مخوره مجلس لاس کړی دی بای کیه بیا د کمنو ورته د رجب کیو یاد تلکې تری زلې په کال کې تری دورې دورې خو اکثر ما دي دوه دورې هر کال تقریبا دو دوری ما کردیدیم چه بارا چو بیس کی زرب نینو خیر دادا سیور بیس هلور کال دو نوی نو رو بیاد دو دوری دو دو تقریباً چه شل سلیری شل زلی خورال مجید چکم دنو ما داسی ویلی دلک دغشانتی خلکا او سو خودش تکزمه پر لبزی ترجمه بانیتی بایی اعتماد بپینیشتی کانا نخباکیگی ما تا شیخان نیه kana نو هغه خبر کوم زينالا یو بلګری ترجمه کوله او دا ما هو رلغيوي بظنين شیخ الحدیث بر الله هغه چې کمنو سهار چکر لवतله هغه به سهار چکر لگو زمو پرکار بالکل الحمدلله بيماراینمم نو ان سهار به چکر لوو داسې ګنټا د چکر دېته بچارنه نو ته له دا سې د خرپلا دې دې خرپلا به چکر لاتو هغه ور سپیږر اغمان خوار الغیو بزنیل ماناو کرا نرده پا غیو بانی کمدنو پویا نرده پا غیو بانی پویا دائم ماناو کرا بان جو چرار یعنو اولا گید شیخان دسانا شو کوری شو سپیکور تختری جو خرد آمان کانا ترجمه که تا ترجمه کرا اغمان خوار الغیو بیا ملگر مانگ معلوم کوو او تا بیا مانگو او ایچه لکه دا سلم کوا دادا شمسالی شیه مونږه وګورو نا دا مونږه هم شیخان شیخان لنېخه ثبرکوي يا علم ایده فان ان وذو نې توهما وذو ناتوهما علم چې په معنا د ارفان وی او اغه زون چې په معنا د تهمت وی طاديه تن لواحد ملتزما طاديه د مفعول واحد تل لازم غړل شي وي طاديه د مفعول شاته واحد تجبنه لازم غړل شي وي پوس په ج کمیونو دې تام متادیکه م واحد تا ولرای رویا